I dagens nummer av Aftonbladet har vi hittat en artikel med rubriken var har vi den nu igen. Därför blir vissa barn hackkycklingar. Det där är ju ett vanligt problem så vi har kallat hit lägenhetsinnehavare Kalle Lindemann som vet en hel del om det där. Ja. Välkommen hit! Ja, jag har förstått att ni hade lite besvär med sådär. Ja, jag var ju hackkyckling har varit alla tider kan man säga. Alla tiders hackkyckling har varit. Mm. Ja, det började tidigt. Jag fick aldrig vara med mina syskon och leka riktigt där. Om de skulle sparka boll till exempel. Så att jag fick vara med, men jag fick vara boll. Det var det enda. Ja, det var ju inte så roligt. Roligt heter det väl. Ja, ja, men roligt, ja. ja, roligt. Vad sa ju det? Ja, just det var bara att jag skulle kolla. Det var inte så roligt. Ne. Nej, det var likadant alltid. Det började ju, var ju alltid så att när, när farsan sa något så blev jag till exempel goddag. Och så blev morsan förbannad. Ja. Då klippte hon till farsan med handduken. Och då så knäppte han min största bror Dalle på näsan. Dalle? Dalle hette han, ja. Han hette egentligen Valdemar, eh, men han kallas för Dalle, för han var så dallrik där. Så knäppte far Dalle på näsan. Ja. Och då slog Dalle min syster Valle. Ja, och min syster Valle, hon drog då min lilla syster Kalle i flätan. Mm. Hon är inte samma som jag. Vi skulle ha varit tvillingar men vi föddes med 15 års mellanrum. Ja. <laughs> men jag var för sen ankomst, fick jag anmärkning för också, av doktorn. Ja. Ja. Sen slog de varandra neråt allt kraftigare och kraftigare. Och slutligen kom jag, den lilla parveln. Som alltid av min då näst högste bror, eller då närmast kommande bror, Snalle fick ett leksakståg i huvudet. Tåget hette Lalle. Ja, så var det. Jag fick så mycket tåg i huvudet så jag har spår. Man kan köra här. Jag är elektrisk. När man gnider mig med kattskinn blir jag elektrisk och drar till mig fläder Då blir jag farlig. Då blickstrar du ur håret och jag får så konstiga känslor, särskilt på våren. Gnid mig aldrig med kattskinn. Snälla här Ja, det, det gör det. inte det. Då Men då när ni är elektriskt så är det ingen som törs Nej, då är, ingen, då är det ingen som törs på ja. Då får de på en stöt. Särskilt om de tar mig här bak, då får de ja. en det... Vad var det vi var på väg? Vi var på väg ut i mitt livslånga berättelse, ja. Likadant. Ja, sen så slutade de att slå på varann emellanligt. Utan så fort farsan sa något så... Grep morsan tåget och kastade på mig för jag tyckte det var onödigt. Det var sånt väsen när de slog sig emellan. Hon ville ha tyst och lugn omkring sig när hon satt och rökte cigarr och, och läste. Uh, uh, Fan det väl Ja, sån var min morsa, den berömda arkitekten. Jaha. Ja, uh, och advokaten med samma namn. Ja, ja. Jag försöker erinra mig namn som vadå? samma namn som jag, Valle. Ja. Nej. Jag heter Kalle, men jag kallas mm. för Valle. Mm. Valle, Valle, Kalle. Oh ja. Det var en sång som de sjöng när de plågade liv ur mig. Likadant var det i skolan. Jag fick alltid sitta närmast dörren och där var det sån drag, så jag blåst ut, så jag kan inte läsa. Kan inte läsa? Nej, men jag har aldrig rätt med. Likadant var det med siffrorna. Jag kan inte räkna längre än till två. Ett, två. Sedan. Fyra har jag hört talas om. Ja. Ska jag berätta om fyra? Nej. Hur är det med fyra? Berätta lite om fyra. Ja. Hur är det med dem? Jo, det en... Är de bra alla fyra? Ja. De, de Kul hälsa om du träffar dem. Mm. Sen kom jag in i lumpen där skyllde de allting på mig. När någon hade helt hagel i hjärtsoppan så var det naturligtvis jag då. Fick jag väl då en av tjänsteförrättande kaptenleutnant. Ser det mera så rymde någon med kompanikassan skyllde de på mig. Då fick jag en knäpp på nätet. Men det var jag som rymde med kappalika. Sa, ja, det var det. Jag, att jag kunde hämnas lite på det militanta. Sedan tänkte jag nu börjar min servitörskarriär. Jag tänkte det var ett lämpligt yrke. Ja. Jag började som servitör. Alltid skäll och gnäll. Aldrig en lugn stund. Först börjar man då. Då kommer en gäst och beställer biffstek, en... en renat, en, en pilsner och kaffe. Och när man sen kommer in med, med, med, med fisken och vinbärsbränn Så får man uh, utskällning på, på, på det hela ja. Nej tänkte jag Jag vill inte vara servitur en min, servitör en minut längre Så jag slutade 49 sekunder senare ja. Och blev begravningsentreprenör ja. Det var ett lugnt och stilla arbete ja, Men jag fick kicken därifrån också Varför det då? Jo för den första paketeringen vi hade En gubbe som låg i en låda så när jag skulle lägga igen locket så sa Önskas det något mer innan vi stänger? Aj,